أعوذ بالله من الشيط الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يهده فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبده ورسوله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 Zahvaljujem Allahu i donosim salavat i selama našeg poslanika Muhammada sallallahu alaihi wa sallam na njegove ashaade i sve one koji ga slijedili su njega dana. Dak gospodar je objavio u svojoj časnoj knjizi Kur'anu o vjernici bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije nego kao pravi muslimani. Uvažena braćo i sestre Izuzetno mi je drago da se možemo potpomagati u Allahu iđu lašanu vjeri na ovaj način. Molim Allaha iđu da moje i vaše prisutstvo ovdje bude radi njega. Da ova vjera bude potpomognuta ovim seminarom i da sve primje se onoga što bi moglo da pokvari i moj i vaš dolazak otvorni od nas. Kao što ste već čuli, na ovome seminaru ćemo govoriti o dvijema bitnim oblastima, šarijata ili islama, a to su opšta šarijatska ili fikska pravila i mened ne želi su netovo džamata. Normalno, mi ćemo se zadovoljiti sa govorom o nekim šarijatkim pravilima, nećemo moći da spominjemo sva, niti ćemo imati vremena za to, A isto tako nećemo moći govoriti o cijelokupnom menheđu ali sudne talođemata, zadovolit ćemo se nekim, nekim njegovim aspektima. Ili segmentima. Prvi ders ćemo uvijek, znači, a, davati, da, u prvom dersu ćemo davati prednost onome što je bitnije i važnije, a to je menheđu ali sudne toložemata. Prije nego što počnemo sa tim menheđom, Moramo se upoznati sa spomenutim terminima, termini koji se nalazim u samom ovome naslovu. Pa prva riječ u ovome naslovu je riječ Menheđ. Riječ Menheđ kratko rečeno znači program. A ono što mi njime ovdje podrazumijemo u ovim našim predavanjima jeste sveokupni ili cijelokupni program koji zastupa i zagovara Ehli Sunda Vol Džama, u što ulazi vjerovanje. Moral, propisi, odnos, međusobni odnosi, zatim pitanja naše odnosa prema davetu, prema džihadu i tako dalje. To bi ukratko bila definicija menheđa u okvirovi naših predavanja. Kad kažemo menheđ, ehl i sunnet o džemata, riječ ehl u arabskom jeziku znači pripadnici ili sljedbenici. Znači program sljedbenika sunneta i džemata. Riječ sunnet se u šarijevskoj terminologiji koristi sa sljedećim značenjima. Prvo značenje jeste nasuprotnovotari, Bojam koji, koji je suprotnovotari. Kad kažemo čovjek slijedi sunnet, to jest nije na novotari. To je prvo značenje riječi sunnet. Drugo značenje su sunneti u ibadetima. Kad kažemo sunneti namaza, sunneti posta, sunneti hadža, mislimo na sunnete, mislimo znači na na ovo određeno ograničeno značenje riječi sunnet. Prče značenje sunneta jeste put i pravac poslanika sallallahu alejhi ve sellem njegovoj ashabe generacija. Naši sve ono znači moj bio poslanik sallallahu alejhi ve I njegove odshavi od učenja, od postupaka, ubjeđenja i, i ovaj riječi i govora se smatra sundetom i može se nazvati sundetom. I četvrto značenje je kompletna poslanikova sa osrednjem praksaju tradicija, bilo da je, bilo da je ovaj, nešto izgovorio ili uradio ili prešlupno odobrio, to se naziva sundetom. Nas interesuje nas interesuje ovaj treći, ovo treće značenje i kada kažemo meni ne želi sunnjata ova džemata, potrazumijemo treće značenje, a to je sve, sveukupni ovaj, e, program ili pridržavanje za, za ono na čemu je bio poslanik Sadolava Selem i njegove oshabi u svarima koje smo spomenuli, a to je u traženju znanja ili u znanju, u postupcima, u riječima i u vježenjima. Riječ džemant, Kratko rečeno znači okupljanje ili ujedinjavanje. A u šarijatu može imati više značenja jer su islamski učenjaci razišli oko značenja riječi džamat koja je spomenuta u vjerodostojnim hadisima. A jedan od tih hadisa je, su riječi poslanika Saloselem kada je govorio da će se njegov umet razišći na 73 skupine i da će sve one u vatru osim jedne pa je na kraju rako to je džamat. Islamski učenjaci ili aka dolazi su se razišli po pitanju o značenja riječi džema. Ko je to džema? Pa jedan dio islamskih ulema je smatra da je taj džema da su to ashabi radi Allahu Jer u drugom rivajit u drugoj predaji kaže: "Hum men kana ala misli ma kaže, to sunni koji budu na onome na čemu sam ja danas i moji ashabi. A dakle, tu znači džema? sa shavima. Drugi dio učenjaka smakra da je džemat da su učenjaci. Zato nalazimo kod imama Buharije poglavne u njegovoj zbirci. Kada kaže poglavne, riječ je Allaha Želešanu e, mi smo vas učinili srednjim ummetom i naredba poslanika sallam, da se srije, slijedi džemat, to jest učenjaci. Znači naslo poglavne Riječ je Allah je i mi vas mi smo vas učinili središnjim momentom. I naredko poslanika, s osim da se slijedi džamat, to je… Ovo, tuma, ovo tumačenje od Buhari kaže, to je učenjaci. I treće značenje, od, od bitnijih značenja jer ima znači više još, još stavova islamska učenjaka, ali mi ćemo se zadržati na ova tri. Treće značenje jeste da su to oni koji su se okupili oko islamskog vladara koji sudi po Allah i zakonu. I svaki onaj koji napusti tu grupu, na, smatra se i umre, umre, umre, umre, znači žahilijeskom smrću. To su tri značenja riječi džemat koja je spomenuta u vjordostojnim panijetima. Iz ovoga možemo shvatiti da, da džemat podrazumijeva trije stvari. Prvo, to su, znači, to je skupina ljudi koja se okupila oko islamskog vladara, koji, koji postupa po Allahom i Željšanom krizi i a drugo značenje, jeste da su se onoj okupili oko praksi Allahovog poslanika sa osebem i onoga na čemu, je bio, na čemu su biti njegovi oshabi i ispravni, ispravni preklodnici. To bi bilo ukratko značenje riječi džemata. Nakon ovoga svega, možemo da damo definiciju za enli sunnata ul džemata. Dali smo, znači, pojedinačno za svako od ovih. Sada možemo da izravimo sa jednom, jednom cijelokupnom definicijom enli sunnata ul džemata. Kažu islamski učenjaci da su ehlu sunnetu al džaman, oni koji, se, koji propovjedaju ono što je propovjedao Kostanisa vselem i njegove ashaave, koji slijeduje sunnet i praksu Allaha u Kostanika i potpuno izbjegavaju novatarije bez obzira kada živjeli i na kome mjestu živjeli. To je definicija ehlu sunnetu al džamanu. Što se tiče menedža anti-sunetovol džemata, mi ćemo govoriti o, o nekim njegovim tačkama i aspektima, a prva tačka ili oblast koju, koju ćemo razmatrati jeste oblast afide. Dakle, anti-sunetovol džemat ima svoje stavore u afidi, koji se normalno razlikuju od stavova drugih grupacija koji su van anti-sunetovol Da bi bilo jasnije, postoje neki znači, e, kao se kaže, špekulacije oko toga ko sve ulazi u ehli sunnet ul A to smo neki dan govorili kada smo držali predavanje. Pa neki ugrajuje šarije i maturidije i ove i one i moatezile ugraju ehli sunnet I mi smo tada pojasnili da su ehli sunnet ul-đemat, oni koji su se okupili oko sunneta i oko Allahovi i Žiljšanu u knjige. da su to ehli sunnet ul A koji su sa njima različili oko tih principa, oni ostaju muslimani, ali na ulazi u ovaj uski krug Adli sunnata al džemata. Normalno, stima da se razlikuju zavolili njihove, pa su neki više, a neki su manje ustupili od Adli sunnata al džemata. Prva oblast koju ćemo razmatriti, jeste oblast akide. Adli sunnata al džemata ima svoje stavove u akidi, a mi ćemo spomenuti najbitnije. Ono po čemu, po čemu se Adli sunnata razlikuje od drugih grupacija. Prvo, prva tačka akide emni sunnatova džemata jeste predanost Allahu i Želešanu i njegovom poslaniku sallahu a.s.w. Potpuna predanost Allahu i njegovom poslaniku sallahu a.s.w. Vama je poznato da je akida vjerovanje ili ubjeđenje da je to gajid. Da, da, da je stvari u koje vjerujemo putem akide su gajid, nevidljive. A nemoguće je spoznati te stvari osim putem Turana i sunneta. Jer ono što mi ne vidimo, ne možemo ga znati osim onoliko koliko nam ga opis Allah i njegov poslanik. Zato kaže Imam, imam, imam, e, imam Ibn Abiliz u, u komentaru Taha'vijske akide, da čovjekov islam neće biti čvrs sve dok se, dok se ne preda Allaho Zulašano njegovom poslaniku. Ljudski razum, bez obzira koliko je bio jak i bez obzira koliko bio pronisir, ne može dosegnuti rajd i ono, ono što se ne vidi. I ne može znati ono što se ne vidi. I ne može znati detalje ili Allahovi Želešanu, ili, znači, ne može, može poznati zakonitosti Allahovi Želešanu i zakone koje je ovom propisao, niti njihove detalje, osim onoliko koliko je Allahovi želešanu, Allaho želešanu objasnio. Razum sam ne može, ne može te stvari spoznati ako, ako, se, ako se ne pokori Kur'anu i Sunnetu. Ako se ne preda Allahovi Želešanu poslali i njegovom poslanih i poslali Jer je razum ograničen i manjkav kao što naš vid je ograničen, kao što je naš sluh ograničen. Dok kod drugih skupina nalazimo suprotnu sliku. <gled> Oni se ne predaju Allahu i želšeno njegovom poslaniku, nego se njihova mjera zasniva na mišljenjima, na strastima, na pretpostavkama. A Kur'an i Sunnet u stranu. I ako, ako se Kur'an i Sunnet složi sa, sa ovim njihovim principima, da ga uzimaju onda kao tfeđr svoj koran i sunnet daj koran i sunnet može a ako se koran i sunnet ne nasloži sa timih njihovih potvrđenih principima odbaciju ili ga tumači ili znači indirektno indirektno odbije. nema sumnje da sve zavule koje su koje su nastale sve zavule koje su nastale oko nas i ovaj kojima smo mi svedoci i odstupanja do vlabe Đeldašanom uvjere, nastala su upravo zbog toga što su ljudi dali prednost razuma nad poslanikom sa osredem tradicijom. Što su dali prednost svojim strastima nad vlavom Đeldašanom uvjerom. Zaboravio sam da spominjem neke bitne stvari vezano za za, ovaj, za piru nego što sam počeo s ovim tačkama, sada su mi namutale neke stvari koje sam bio planirao reći, a to su Prije svega značenja akide, riješ akida je uzeta u jeziku iz riječi el-akid, što može imati značenje čvrstog vezivanja, može imati značenje ugovora, kao što kaže Allah Zadršanu, ovoj jednici ispunjavajte ugovore. Što se tiče značenja akide u, u šarijatkoj terminologiji, kažu islamski učenjaci da je akida da je definicija akide sljedeća, čvrsto vjerovanje u Allaha Želešanu, njegove poslanike, njegove meleke, njegove knjige, dobro i zlo, znači odredbu u Allaha Želešanu, vjerovanje u Allaha Želešanu, odredbu dobro i zlo, i vjerovanje, ona i svi, vjerovanje u onaj svijet, vjerovanje Zatim čvrsto vjerovanje u sve ono što je došlo u Kur'anu i Sunnetu, od propisa, od naredbi, od vijesti o priješnjim narodima, Zatim čvrsto vjerovanje u ono oko čega su se složili dobri predvodici ovoga ummeta. I četvrta stvar, čvrsto predanje Allahu Đelešanu u njegovom sudu. Zatim u odredbi, u naredbama i zabranama. I čvrsto predanje Allahu ovom posljedniku osrden, u sudu, u naredbama i zabranama. To je znači akida, To je terminološko ili šarijarsko značenje afide. Čime se bavi afida? Tematika afide. Uglavnom, učenjaci jedne sunnete od džemata spominju u afidi sljedeće oblasti. Tarhid, Allahu već jedinstvo. Zatim iman, vjerovanje. Islam, praktikovanje vjere, vanjski postupci. Zatim kader, Allahu već za Uh, ljubav prema poslanicima, prema, poslanici, prema ovima ashabima, radijallahu anhu. Ljubav i mržnja u ima Allahe i želješanu. Ljubav prema vijednicima, a mržnja prema nevijednicima. Uh, vjerovanje u ono što se ne vidi, u vajb. I odgovaranje svim zabludjelim sektama i nevijednicima. To, to su teme koje se obrađuju u islamskom akide. Islamski učenjaci ili učenjaci ili sudnjatova džemata za akidu koriste sljedeće termine. Prvi termin je ovaj kojeg sada spominjemo, to je akida. I na tu temu ili sa tim nazivom su napisane mnoge knjige. Možemo izvojiti knjigu od Ibnu Kuzemeta koja se zove Etihad koja je izvedena od ove, ove riječi. Zatim, za akidu islamski učenjaci koriste naziv Terhid. Na univerzitetu kje smo mi učili akida se zove imenom Terhid. Zbog čega se zove Tavhidom akida? Zato što je najčasnije poglade koji se izučava u akid, upravo Tavhid, Allah razlišava mu jedinstvo. Tu možemo izvojiti knjige uh, Tavhid od šeha Mohameda ibn Abul Wahaba, koji je napisao znači, knjigu sa imenom Tavhid, onda Ibnu Huzeme koji isto tako napisao knjigu Tavhid i drugih učenjaka. Od naziva koji islamski učenjaci koriste za, za akidu jeste šerijat. Knjigu takve vrste je napisao učenjak Al-đurri i tako se zove knjiga. Knjiga se zove Sharia, a uvijek govori o, o Ahide, al-Suna, al-Žaman. Zatim od naziva koji koriste naziv El-Iman. I zadnji naziv koji koriste Sunnet. A o Sunnetu smo već govorili. Dok s druge strane nazivamo druge grupacije da za Ahidu koriste Il-Mul-Kelan. Filozofija, zatim Tesauf ili Misticizam, ili Metafizika ili Teologija. Ovi pet naziva koriste za Akhidu. Međutim, mi kažemo da je pogrešno, pogrešno Akhidu nazivati ovim nazivima. Zbog čega? Zato što su sve ove stvari zasnovane na ljudskim mišljenjima, na, na, na prohjeteljima, na zavodama, na pretpostavkama na nesigurnosti, pune su kontradiktornosti, dok je objava zasnovana na ubjeđenju, dok, dok je akid, ehli sudnete vođemata, zasnovana na objavi, na ubjeđenju, nema kontradiktornosti itd. Vidimo da je pogrešno nazivati akid u ovim, ovim nazivima. Spomenuli smo da je prva tačka o kojoj ćemo govoriti kada je u pitanju meniđe ehli sudnete vođemata, to je akida. Spomenuli smo ovaj, da se ehli sudnete vođemata, kada je u pitanju akida, odlikuju sljedećim stvarima i spomenuli smo predavnost Kur'anu i sunnetu. Druga stvar u kojoj se, se odlikuje jedni sunnet o u, u svojoj atidji jeste umjerenost. Umjerenost, odnosno srednji put. Umjerenost, odnosno srednji put. Ta umjerenost se ogleda u sljedećim stvarima. Umjerenost u Allahim i Lilašamu, svojstvima i imenima. Jedni sunnet o se nalazi između dvije skupine. Prva skupina, Allahu u pripisuje svojstva i imena, svojstva njegovih stvorenja. Pa kažu, Allah ima ruku, ali njegova ruke, kao ruka njegovih stvorenja. Allah ima lice, ali njegovo lice je kao lice njegovih stvorenja i tako dalje. To je prva skupina. koji su pretjerali u pritvrđivanju svojstva Allah u Đelešanu, prešli su granicu. Pretvrdili su međutim, uporedili su ih sa, sa, Đelešanu, sa, sa, njegovi, sa svojstvama njegovih stvorenja. Imamo drugu skupinu, to su oni koji su iz opreznosti Allah-u Žiljšanu zanegirali ta svojstva i imena. Pa su rekli, ako bismo mi pritvrdili Allah-u ta imena i svojstva, uporedili bismo ga sa njegovim stvorenjima. Druga krajnost. Iz opreznosti negirali su ono što je Allah-u Žiljšanu sebi pritvrdio u Kur'anu i sunnetu. A dokaz, ono, znači dokaz stava kojeg je uzeli Allah-u sunnetu u džemaacu riječi Allah-u Žiljšanu لِيْسَكَ مِتْلِهِ جَيْمٌ وَه Nije ništa kao on odgovor prvima. Bog je samijul basir, on je taj koji sve čuje i sve vidi, odgovor drugima. Allah sebi pretvrdio da čuje i vidi. Sad vi doći te kaže Allah nema sluha, šta to znači? Da Allah ne čuje. Allah Allah nema vida, znači da ne vidi. I tako dalje. Mi prićvrđujemo Allah dželaluhano u asojca alamako kako to dolikuje njegovom savršenstvu i ne upoređujemo ih sa svojstvom njegovog stvorenja. Jer je ajoš ušamo i spomenu za sebe, i mi ih spominjemo i pritvrđujemo, ali ih ne poredimo sa sa njegovim stvorenjima. Zato kaže Šejhun Slam ibn Tejme u Vasitskoj apidi u Al-Afita al-Vasitiya Akila koji je napisao upravo i koji posvetio je upravo ovoj ovoj tematici kada mu je došao jedan kabija iz Vasita I žalio je se na neke skupine koje negiraju Allah, želoma imana i svojstva i zatražio i on njega napiše knjigu gdje će on kratko pojasniti stav ehli sudnast I on je napisao tu knjigu između podne i kinde. Znači vrijeme, vrijeme u kome su živjeli ti ljudi je bilo puno veličeta, a i, i na njivov rad je to uh, ovaj pokazao. Kaži Šehul Svamu u Asitijskoj akid-i, Ominar imani bilahi, الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وما أصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل و تكيف و من غير تمثيل و تشبيه قلت من إيمانا، من أفراده في الله يجل أشانه وفراده فيه ما يقل الله يجل أسفله في سوى أرخي وما يقل أسفله بس نجيرانا بس bez opreživanja laglo lošam u svoj stav i bez kakvoće bez straženja kakvoće zato kaže imam Malik jedan od jedan od četvorice imama poznati mezheba kaže kada je upitan kako je to Allahu dž.š.u džinuće da Allah dž.š.u pritvrči sebe u Kur'anu uzdignuće pa je rekao el istiva gairu mehjul ši znači, to zddi učeje nije nepoznato, to jest, nije nepoznato u jeziku, jer poznato, to je nije poznato račkom jeziku je pozznato je što znači rijećja listila u Varčkom jeziku. Ol Keithf Gajru magul, a kako je se to dogodilo, to je na kojem nivo. O imanu bihhi vanži, vjeravanje u tvoje obza, osuaru bida i pitanja oko toga jeutarija. Iira je tovoganovatarija ne kava na kraju. To je, Prva stvar u kojoj se odgleda umjerenost ehli sudneta vol džemana. Druga stvar u kojoj ehli sunnet ehli sunnet vol džemana umjeren jeste pitanje imana i vjetskih naziva kao što je mu'min, musliman, muslim, kafir i fasir. Vrešnik. Po, po pitanju imana i ovih naziva ehli sunnet vol džemana zauzima srednji stav između dvije, dviju krajnosti. Prva krajnost je su Motezile i Haridžije koji smatraju da čovjek ne može dobiti status vjernika, muhmira sve dok ne izvrši sve jedan vađib i ne ostaje sve jednu zabranu, što je normalno pretjerivanje. Čovjek se ne može nazvati muhmirom, vjernikom sve dok ne ispuni sve vađibe i ne ostaje sve zabrane. S time da postoji malo razlike između njim. Što se tiče Ahireta, kažu da onaj koji uradi veliki grijeh da je na onome svijetu nevjernik i da će rječno biti u vatri. A na ovome se razišli. Ovi jedni kažu da je, znači da je i na ovome nevjernik, to su Haridžije, a drugi kažu da su da je on na stepenu između dva stepena izašao iz imana, ali nije ušao u Kufr, nalazi se između dva stepena, a poznato da u islam nema, nema nema stepen između dva stepena, je musliman, ili je musliman, ili je nevjernik. I druga krajnost su oni koji su u vjeru ili vjerovanje potpuno odvojili od dijela. Dijela nemaju ništa sa vjerovanima. Dovoljno da je čovjek u srcu kaže da je vjerni, da, da, da povjeruje u srcu, da je onaj, u Allah u Lašanu, i za ono što je on objavio u svojoj krizi, a dijela i nikakve veze sa imanom. To su muržije. To su oni koji su nazvani su tako zbog toga što su odvojili dijelo od imana. Jer er, er, irđa na arabskom znači odvajanje. U ovom slučaju oni su odvojili šta? Dijela od od i zato su nazvani muržijama. Ili drugi kažu da su nazvani od arabske riječi rađa što znači To je, nema, nema dijela, nema ničega, ali nadaju se čemu? Džennetu, nadaju se oprostu i nema, nema kazni. E ali sunnah ol džemaza uzima strednji stav. A to je da čovjek mu'min koji radi veliki grij, je mu'min, ali manjkavog imana. Ne izlazi iz vjeri. A dokad zato su riječi poslanika, sallallahu alayhi wa sallam, la jezni zani i ne jezni u ovo mu'min. Čovjek dok čini zinaluk nije mu'min. Dok čini zinaluk. Znači kada, kada kada branasa bajlisanu sačkova kada kada završi sa zinalom vraćamo se iman Zatim u drugom hadisu gostali se u selu kaže la yuminu ahadukum hatta kuna hubbe ilehi min od njegovog roditelja i ljudi zajed. Jedan osoba sneće vjerovati dok mu ne bude draži od nekog djete od njegovog brata i od svih ljudi za. To jest njegov iman neće biti potpun što znači da iman se može da može biti nepotpun a da čovjek zbog izlazi iz vjere. Jer ako bismo shvatili kako su oni shvatili, ova prva skupina, ako bismo shvatili ovako kako je došlo u radiju Isu, znači da onaj koji ne bude volio poslanika, koliko više nebo što voli svoje djete i svoje, svoje roditelje i svoje ljude zajedno, ne bi bio vjerniji. Po shvatanima prve skupine. I treća stvar, u se ehni sunnet znači danas ćemo se zadovoljiti, sad svršit ćemo sa, sa trećom stvari u kojoj sunnet uh, sunet umjerit za razlik drugi, a sutra ćemo ni šaldan nastaviti, jeste pitanje tekfira, to jest proglašavanja čovjeka nevijednikom. Sa jedne strane imamo skupinu koja nikako ne dozvoljava da se za muslimana kaže da je nevijednik. Kada izgovori šehadit, Neka radi ne kraladi po toga toga što godoce ne kulađi kufr, jasen al ne smije se za njega ne vjerik se za njegovo djelo kaže da je kufr da je nevjerno kaže ovo je djelo nevjerstva a ovaj čovjek nije nevjerni drugje slavne imamo one koji koji su brzi kada je upitan u tekfi jesu vidjeli djelo kufra odman ovo je nevjernik jesu vidjeli da čovjek radi nevjerni postupak koji je kufr žure u tome i kaže ovaj nevjernik ali sunne vol džamaze uzima srednji stav. I umjeren je po pitanju toga. Pa kažu, što se tiče dijela, ono se uvijek može nazvati kufrom ako je kufr. Ako, ako za njega ima dokaz u Kur'anu i sunnetu da je kufr, kažu ovo dijelo je kufr, nevijestvo. Međutim, što se tiče osobe koja uradi kufr, koja uradi dijelo koje može da izvede iz vjere, za njega se ne može reći da je nevijednik osim pod određenim uvjetima. Vidimo razliku ali Ehele Sunne zauzima srednji stav. A to je, jeste postoji kufr, ali se za osobu ne može reći da je nevijednik sve dok se ne ispune određeni uslovi. A mi ćemo te uslove spomenuti. Dok vidjeli smo prve, nema nikako, nema, znači nikako ne može izaći iz vjere. Ne pradi što hoće, samo za njegovo djelo se može. Druga skupina, jeli, jesu li vidjeli djelo koje je kufr, čovjek ocijenjuje nevijednikom. Ehele Sunne su Volgema pravi razliku između uopštenog kufra i pojedinačnog. Kada se radi o dj A za pojedinca neće reći da je nemijernik sve dok se ne ispune određeni uslovi. Prvi uslov jeste da osoba koja radi kufr zna da je to kufr. Da osoba koja radi određeno dijelo nevjerstva da zna da je to nevjerstvo. A dokaz zato je slučaj koji se dogodio poslaniku s Allahom Srdnem. Kada je poslanik s Allahom Srdnem posjetio jedno plemer, donio mu je čovjek posuda sa alkobolom. Onaj počasni sesonara koj za neznanje to olaza ranio. Paši ne znam. I Poslanici sallallahu alejhi ve selle dane nije nije ocijenio nevjerikom. Iako je dozvola alkohola kufr, na rijeso, onaj koji bi rekao da je, da je alkohol dozvoljen izašao bi iz vjere. Ali njegovo neznanje ga je se sačuvalo od nevjerika, kao što kaže, kao što kaže islamski učeniaci. Kraj hadisa da je da je drugi mučemir prišao i rekao mu Nešto mu je šapnao, pa ga je poslovnik za osvodem pitao šta ti je, šta si mu šapnao, kaže, šapnao samo da ga proda, da proda alkohol. Rekao mu je poslovnik za je zabranio da se pije, zabranio i njegovu vrijednost. Zabranio da se prodaje. Na tom je uvažena braćom i sestre, ne smije se za čovjeka reći da je nevjeri, pa čak ra, ako i radi dijelo kufra sve dok se ne, ne, ne, ne uvidi da li ta osoba zna da je to kufr. Zato kaže šehi Muhammed ibn Abdullah, kojim su obtužili da da druge muslimane ocjenjuje nevjernicima, kaže, nije dozvoljeno da se određeni musliman koji čini seždu kipu, nije dozvoljeno da se probaci nevjernikom sve dok mu se ne donese dokazi za Allahovi i sudne tala'u muslima. ima ljudi koji, koji žive po zablačenim mjestima i koji čine širka Lave, čine e, u Allaho, čine talaka oko Kao što oni kažu, ovaj traže beričeta od kaburova, traže beričeta od emlija odveđenih, tako dalje. Možemo, ili kod nas čak nalazimo, kaže, naš grad je sačuvao neki šenit što je gore bio zakopan. Subhamu Allahi kerim. Šenit sačuvao grad, šenit mrtva, sposlani sa se za sebe, kaže, ne mogu ti ništa čeri Fatima koristiti dok je bio živ. Dok je bio živ, kaže za sebe da ništa ne može koristiti. A kamoli kada je mrtav, kamoli neko drugi, kaže, ovo je sačuvan grad zbog toga što ima neki, neki je bio gore zakopan, tako dalje. Možemo zato čovjek ovo što on nekoje kufer i šir. A ne možemo zanići da je nevjernik niti da je mušik zato što ne zna. I kada mu pojasniš i kažeš da ne može, niko ne može nikoga se valaž na sačuvati grad, da ne može nikoga se vala koristiti i štetiti, evo da on kaže pa jest vidiš, nisam ja poznavao i tako dalje. I nalazite razićiti postupaka koji su kufra, ljudi radi iz neznanja, ne znaju da je ljudi je sa saajetu, je kamenje, vjeruju da je to da je to sveto, da će dati određeni beneficiati i tako dalje. Ali to se sve radi iz, iz neznanja, nije to, nije to namjerno. Tako da se ljudima treba pojasniti da određeni poslopak koji gradi je je kufr, pa tek onda ovaj, gledati da li su se ispunili ostali uslovi. Drugi uslov koji se treba ispuniti jeste namjera. Da čovjek to što kaže ili uradi, kaže ili uradi sa namjenom. A dokaz zato jeste, ukor Allaha želešanu Uh, Allahovi posla, uh, poslanikovi ashaba radi Allaho Kada se dogodio slučaj da su židovi rekli poslaniku salasetet Ya ar'an. Što znači u Arabško-Vesku može imati dva značenja. Gluhi ili slušaj. A židovi su imali namjer ovo prvo značenje. Gluhi, slušaj nas gluhi. Što je kufr? Riječi kufra, riječi nevjerstva. Ashabi radi Allaho su čuli to od židova jer da su oni govorili poslaniku salasetet. Zato dolazi ukor u Kur'anu pa kaže Allah Žiljšanu ja jelez nijem dajte kulu rajinam, a kulu rzurna. O vijenici, nemojte govoriti ono što govore židovi. Raina, znači od, ovaj glavol kojeg smo malo prije spomenuli. Nego slušaj nas. Ili čekaj, ili, ili, ili sačekaj nas da razgovaramo sa tobom. Ali Allah Žiljšanu i nije proglasio nevijenicima jer nisu imali namjeru da to kažu mozlaniku. Oni su imali namjeru da ukažu na ono drugo značenje, je vrlo tko mjensko ima značenje jednog i drugo. Na tome ovaj vidimo koji su ashabi radijalman imali sačuvala ime od kufra. I Allah ih nije proglasio, proglasio nevjericiju. A za ovo prvo, da neznanje, da neznanje može biti uzrokom da čovjeka sačuva kufra, je primjer i mojada radijalallahu kada je došao iz Jemena pa je tamo našao svećenike da im se ljudi pokoravaju i čine im seždu. Pa je došao i poslaniku sam sredanju i činio seždu. Pa je poslaniku korio. Kaže, vidio sam ljude da to radi iz poštovanja, pa vidio sam da si tih najpreći neko kome kom treba da se učini sežda. Jer postani sam se da nije proglasio, mada je to kufr. Pa mu rekao da sam nikome narijedio da učini seždu, narijedio bi žendura da učini seždu čovjeku zbog veličine prava koje, kojeg oni nakloni. I zbog dobra kojeg je, kojeg je bio on radi. Druga stvar, rekli smo namjera. Prva stvar je da čovjek zna da je to kufr, zatim da ima namjer učiniti kufr. Treći treći koji se mora ispuniti jeste iznošenje dokaza. Da mu se iznesi dokaz na način na koji će odrazumjeti. Zato kaže Allah dž.š.a.l.u: "Wemarsalna mir rasul illa bi lisan Mini jednog poslanika nismo poslali osim na jeziku njegovog naroda kako bi kako vim pojasnio. Šta mislite da dođe Arab govori u vezi I ljudima govori na arapskom, vjeri i kažu, ja sam ljudima iznio dokaz. Jesi on rekao istinu, ali da ljudi nisu razumijeni? On je rekao kompletnu istinu. Zato, znači, da bi, da bi čovjek bio nevjernikom, odnosno znači, da bi se za određen, za određen postupak proglasio nevjernikom, mora se znati da li mu je iznešen dokaz. I to dokaz onako kako ga je iznio Allah i njegov poslanik. Kako mi mislimo? Kada sam njegov iznio dokaz? A možda si mu pri, pri, pri, prikazao islam, možda u najdružnijem svijetu? Kao je Boga i mene brige, ja sam od sad, od on odgovoran. Možda mu baš nisi prikazao istan kakvim treba. Šta znači iznošenje dokaza? To znači da mu se kaže ono što je u Allanoj vjeri i što je rekao u poslanik sallallahu veselam, na način kako će to ne razumijeti. Ako mu kažeš načinom na kojem to nije razumije nisi mu iznijel dokaza. Ako bi mu govorio čak našim jezikom, ali na način da to ne razumije nekakvim intelektualnim jezikom, Nisi godinjen do ove. I normalno postavlja se pitanje šta je sa onima dok ih nije došla, dok, dok ih nije došla vjera, dok koji i u, dan, znači u današnjem vremenu ne zna za poslanika Moja mjera saosebna i nisu čuli. Allah želašano neka prvo neka, neka znate neće nikome nepravdu učiniti. Allah džalaluh sanu niko bez neće učiniti a on je to valje to on to kaže do svoje fizije wala kunna mali divena hatta nab'atha rasula ibn yal an-nar fi ismu kadr dok mu poslanika nismo poslali tako da ona i do koga nije došao islam i koji nije čuo za islam odlažu džalaluh će ga na sudnjem danu iskušati pa ako ga posluša Allah i uđe u vatru kada mala naredi do uđe u vatru na džet šetru spasenost a ako ga tada ne posluša znači da nije poslušao ni ne osim Je četvrti četvrti uslov koji se mora izpuniti, A znači čerali smo znanje, zatim namjera, e, za do, iznašenje dokaza i da čovjek ne bude prisiljen. Da nema prisile da to tu do taj postupak da nije prisilan. A dokaz zato zureća laž lašanu, kuma n kefal bad emaneh. إلا من أُكري وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شره للكفر صدر له غضب من الله وأغضبه الله غدب من الله وله عليهم عظيم أوناي کوئی زادিয়েجی اللہ باشانو nakon إیمانا اوس ایمونای کوئی بود پرسیل اں ںہو س ایمانا Zljšanu, za tako Allah Željšanu daje opravdanje. Međutim, onaj koji svoja prsa otvori kufru i to privati srcem, Allah Željšan mu je pripremio žestoku kaznu i na njega se je rasrdio. Ovaj ajit je dokaz da onaj koji bude pristinem da uradi kufru i uradi ga, da on ne izlazi iz i e, imamo zato dokazi u praksi poslanika, kada mu je došao Abdullah ibn al-Ras, radijallahu anhu, i kada mu je pojasnio da da su ga natjerali da, da su ga to nebudalo da je na kraju priznao i rekao da e, slavio je njihovo bogojanstvo i pokudio je Allahu na džanu, Poslanici sallallahu alejhi ve je rekao kada, ako te ponovo budu, ako te ponovo budu to rade ponovo se vrati i reci istinu stvari. Tako da kufr znači može biti da prisila može biti uzrokom, uzrokom izgovora riječi kufra ali da čovjek u svome srcu to ne prihvata i da u svome srcu ostaje, ostaje vijerniji. To su bili, znači, glavni uslovi koji se moraju ispuniti. Šta je? To su bili glavni uslovi koji se moraju ispuniti da bi se određena osoba proglasila nevijernikom. Ovdje bismo mi završili naš, naš prvi des. Ostalo su još dvije minunice, ali eto. Ostavljamo ih za, za, za ovaj prostor, prostor pitanja. Ako ima sada ovo i stvari koje smo spomenuli nešto nejasno, e, ostavljala se mogućnost pitanja, ko, ko hoće da izraže figur.